amíg iszogattam, a telefonomon a B92 hírportál szalag címeit olvastam. Elhunyt leh Kazinski, Lengyelország elnöke. A benzin drágul, májusra 119 dinár is lehet. Kusztirica Visegrádon tervezi, hogy megépíti a Kamengrádot. A szerelemről kezdőknek. Na, pont ez kell nekem, gondoltam, és tovább görgettem. Ismerősen kattant a kulcs Lizi.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 a másik, a jelenléte, a lelke és a teste. Akkor este is azt szerettem volna, ha én adok magamból, a ő is. Ő akkor olvasott. Másnap reggel álmosan kerülgettük egymást a konyhában. Benéztem a hűtőszekrénybe, hogy estéről maradt-e még szalámi vagy kóbász,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 Felálltam, mert a nappali egyik polcán felfedeztem egy CD-gyűjteményt. Azt nézegettem. Kíváncsi voltam, milyen lehet Claudia zene ízlése. Úgy láttam, a menő külföldi popzenekarok lemezeit hallgatja. Ezek eltértek az én ex-ju világomtól, amelyben nálam a Párnivalyák, Czörvenajabuka, Bieladugme, Divjejegode, Dino Merlin kitüntetett figyelmet kaptak.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 Hallgatás is lehet beszéd, felelte, és amikor a fejét felém fordította, kacsintottam. Izgatottát tett a titakzatossága. Szóval? Furcsa, hogy a főnökömmel futok és ülök ezen a padon, mondta újra maga nézve, és tekintete elrévett a Dunaparti lombjain.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 Tudtam ezután, mi fog következni. Nálunk is Klaudia főzte a kávét. Szűk drágot viselt, és testhez álló mély felsőben jött, amilyet Lizzi sosem hordott. Megjegyeztem, mert az egész öltözék pontosan kiemelte testes vonalát, keskeny vállát és derekát, szélesebb csípőjét, formás combját,